Második fejezet A meglepetés A nap, mint a szemlátomást alágurulna a nyugati égen, s keleten a végtelen magasság megtelik csodálatos színekkel. De ne hit, hogy ez az alkony közelettét jelenti itt. Nem. Francia-kongóban közel az egyenlítőhöz nincs sem alkony, sem hajnalhasadás, csak a nap és az éj szüntelen változása. Így van. Iguela sem ismeri a szép alkonyt. A nap déltől kezdve lefelé baktat az égen, aztán, mintha megállna, úgy lóg valahol messze az óceán felett. Közel a víz szintjéhez, és egyszer csak hirtelen lezuhant, mint a szivellőt madár. Utána pár pillanatig narancszínben tündököl az ég, ott, ahol az imént a nap, ez az óriási tüzes korong ragyogott, de a pillanatok elröppennek, elsuhannak, mint életed emlékei, és váratlanul szétterül az este. Újabb változás ott fönt a fejed felett és jobbra meg balra, előre meg hátra, az ég minden tája felé ragyogó angyalszemek sziporkáznak. A csillagok. Megfigyelheted a rezgésüket, fényüket, mindegyik más és más, és mintha titokzatos erők küldenék feléd a titokzatos érthetetlen üzeneteket, amelyeket képtelen vagy megfejteni, csak érzed, hogy neked szólnak. Valaki neked küldte téren, távolságon és időn keresztül, lehet, hogy gyönges óhajtás formájába, de úgy lehet, hogy panaszosan jajdulva. De menjünk tovább. Ne édelegjünk kedvesem, és ne csodálkozzunk azon sem, ha a hold az ég vándora is megjelenik millió és millió alattvalója között. Hidd el, hogy Luna nagysága egyáltalán észre sem vesz téged. Téged, parányi esetlen pondrót, Hiába feszített ki a mellett, hiába vágott ferdére a sapkád, és hiába dobban a bakancsos lábad új erélyesen. a utcának nem nevezhető utcáin. Hm, fittyet hány felét, nem törődik veled, sőt, az egész világgal nem törődik. Azt suttogja az enyhe esti szavaival. Na, láttam én már ennél különbet is, és jobbat is. Ezt mondja az enyhe esti szellő, amely talán az őserdők felől jött, vastag, fák és sűrű bokrok között, ahol ilyenkor új életet kell, mintha a dzsungel árhysserege, megelevenedne újabb rejtelmeket és újabb megfejthetetlen titkokat ígérve. Pondom, hagyd Luna nagyságát, akiről számtalan mozit elkereszteltek a vén Európában, éppen úgy, mint odaállt az új világban a Jenkik földjén, sőt, talán máshol is. Az enyhe esti szellővel se törőd, hiába birizgálja az arcodat, hiába incselkedik. Te, persze, mint aféle vén, csontos, szkeptikus, köpsz az egész históriája, szabályszerűen előre lögdösöd a lábad, egyszer az egyiket, másszor a másikat, de mindig úgy, hogy az egyikkel a földön légy. Közben egyensúlyozod magad, öntudatlanul. Nem is tudod, hogy milyen nagy művészet ez. Mert mégy, mégy vakló nélkül, mert hiszen köpsz az egész mindenségre. Igen ám, ha ez olyan könnyű lenne. De most valahogy különösen meghallod az este andalító zsongását, az őserdő halk a lengeszellő gyengesi rámát, és hallod azt is, hogyan énekel a talpad alatt a homok. Afrika átkozott finom homokja. A tenger is csacsog. Lágy hullámok verdesik az egyetlen hosszú móló kőszélét, s ez olyan ritmikus, izgató, mint azok a rejtelme szagok, amelyek láthatatlanul és misztikusan kelnek szányra, csak azért, hogy megbolondítsanak téged. Nolám, már helyben vagyunk. Nyugtalan vagy, kedvesem. Nem tudod, hogy miért, mitől, csak nyugtalankodsz, nem találod a helyed, a véred forr, mint az a víz, amelyben malint szeretnéd lassan felforralni. A lelked is megbolondul, mert hiszen neked is van, bár csak jelentéktelen kepi a neved. És az idegeid felborzolódnak, érzékszerveid remegnek, mint a papíros káka, ha megsimogatja a déli szél. És ez a legborzasztóbb. Nem ismersz ön magadra, Nem tudod pillanatnyilag, hogy ki az a hús- és vércsomag, amely szabályos légion és teruhában izgatottan, csak nem, mint az álmok futó végigrohan a városon. Körülbelül úgy érzed magad, mint az a pénzveszedő, aki nagy csomag elveszített, és attól fél, retteg, hogy nem hiszik el neki ezt a szép mesét. Valóban, kedvesem, úgy érzed, hogy hiányzik valami. Valamit elvesztettél. Olyasmit, ami talán meg sem volt, és mégis hiányzik. Mi a fészkes fene lehet ez a valami, ami pedig úgy tetszik nagyon kedves számodra? Nem tudod. Ha megfeszítenének, ha kikötnének a drótokra a büntető századnál, ha a hangyák megrohamoznának, ha a balubák szitává szurkálnának téged, akkor se tudod. És most már ezerszeresen mégy, mégy fejveszetten előre, mindig csak előre, barátaiddal, sorstársaiddal, hogy megkeresd a hiányzó valamit. Szóval, drágám, virágom, te vén megboldogult fajtkakas, talpalsz és talpalsz sorstársaiddal együtt végig a városon, Elkanyarodsz a kormányzósági palotáig, megbámolod a modern kőtestét, a világos ablakait, meghallgatod, ha esté van, azt a zenét, ami a függönyök likacsain szűrődik ki hozzád, kinyújtod a kezed, szeretnéd megfogni ezeket a hangokat, és akkor ráeszmélsz, hogy nem ez hiányzik neked. Gyerünk tovább! Megint kanyarodsz egyet társaiddal együtt, és elcsattogtok a rendőrség hatalmas, mondhatnám várszerű épületéig. Ott aztán meglátod, hogy a benszülöttek ökölbeszorított kézzel sétálnak el mellette, közben pillantásokat vetnek az ártatlan épületecskére. Egyik társad ekkor azt mormolja dühösen. Anyavajába is, hát kinek hiányzik ez? Igazat adsz neki, mert neked sem hiányzik, és ismét kanyarodtok egyet, megnézitek a telepesek házait. Zsivaj, nyafogás, kölyök sírás, benszülött asszony töri a francia szót, Eh, el innen, eh, ez sem az, ami neked hiányzik. Megtorpantok. Szétnéztek, amott a dzsungel széle, titokzatos, fekete, olyan, mint valami tunya testű óriási állat, amint ébredéskor nyújtózkodik. Kicsit megpihentek a szélénél, belebámultok a roppant feketeségbe, mintha nagy-nagy mélységbe pillantanátok. Új szagok, érzéki szagok ütik meg az órotokat, hogy lélekben is remektek, kicsit elbódultok, de aztán megint jön a nyugtalanság, új erővel, izgatóbban, mint minden őserdők bódító szaga. Nem, ez sem az, amit keresel, semmi között hozzá, hiszen te nem vagy állat, még akkor sem, ha kepit viselsz. Gyerünk hát tovább! Kiebb kerültök a városból, ott csatogtok már a gyapotültetvények banánföldek között. Halljátok a benszülött páriák esti fáraddalát, ezt a monoton, vérig, agyigható, mélységesen szomorú dalt. Valami megkapja a lelketeket. Másodpercekig úgy érzitek, mintha nektek énekelnének, mintha ti is velük gajdolnátok, valahogy olyas félén, mintha egy lenne a sorsotok. De hirtelen éles hangreccsen. Ez a felügyelő hangja. S a dal elhal. Nincs tovább. Csend. Csak az estes ústodok vígasztalanul ingerlően, és parancsszavak csendülnek. S különös, talán görnyet árnyak suhannak keresztül a sötéten, ezen a fekete tengeren. Felébredtél hát megint társaiddal együtt, és irányt változtattok. Vissza, vissza, a hasak, épületek, kaibák, viskók közé, menjünk talán ki a kikötőbe. Nem kell sok idő, és már ott vagytok. Ott álltok a víz szélén, látjátok a rezgő hullámokat, a hullámokon a millió darabra tört csillag és lámpafényeket. Bárkák simulnak a parthoz, nyomorúságos kis tutajok. Amott néhány motorcsónak még arrébb teherhajó kéménye pöfög, és ott, ott egy kisebb gőzös, amolyan partmenti járat. Duala és Laungó felé. Cigarettát vesztek elő, a gyufa sercen, villan, ráfüstöltök, köptök és bámultok. Sebesen futó pillantásokat dobtok a messzibe. Arra, amerre a vén Európát sejtitek, amelyből kiszakadtatok, ahonnan eljöttetek. Igen, igen, ez már valami. Ez már más, mint akár egész francia kongó. Kamerunnal, egész Afrikával együtt. Sőt, több, mint az egész világ és elszontyolottatok, lassan szívjátok a cigarettát, mert mindegyikőtök hagyott valakit, vagy valamit oda át, ami kedves volt, és amiért, vagy akiért talán érdemes lenne új életet kezdeni. És ez, kedvesem, a hombágy, ami most előved benneteket. De mondd csak, őszintén, igaz lelkedre, mit kezdesz a honvágyjal? Hát miért jöttél ide? Mit csináltál otthon, hogy ide kellett jönnöd? Ugye, ugye, valami lapít a bögyödbe, valami olyasféle, amit legszívesebben letagadnál. Egy buta, kárhozatos pillanat, amikor megszegted azt a parancsolatot, hogy ne őj. Vagy valami más, ehhez hasonló. Esetleg olyasmi, amit a törvényetek szintén szigorúan büntet. No, és ha tisztán állsz, mint a ma született baluba néger fióka. Ha csak azért vagy itt, mert a nyugtalan természeted a forró hajtott ide, akkor is, gyermekem, nem bírsz visszatérni. Ide vagy kötözve. Afrika, a kaland, a roppant idegenség rabulejt. Talán már nem is tudnál ott élni abban a világban, amelyből kiszakadtál. Végeredményben, drága kisfiam, ha történetesen mégis meglépnél, a honvágy visszavezérelne hazádba. Megcsókolnád azt a földet, amelyben egykor járni tanultál, és szépen besétáltál a börtönbe. Mert mindenért fizetni kell egyszer és a história még nem évül el. De mondom, ha ez az eset nem áll fenn, ha ártatlan baluba fióka vagy, akkor kedvesem a csók után néhányszor berugsz, és egy hajnalon megint elindulsz új kalandok izgalmak felé. Esetleg egy új Afrikát felfedezni, egy új idegen légióval. Nos, a cigarettád elégett, a csutkát vízbe vetettet, köpsz utána egyet maflaképpel, mint ama bizonyos rókafi, amelynek bizony savanyú volt a szőlő, mint most, neked ez a história. Szóval így cselekszel, majd legyintesz, és társaiddal elindulsz tovább keresni azt a valamit, ami hiányzik, és ami nem hagy nyugton. Visszafelé kanyarodtok. Az egyik hajó kültője bömből, amire, mondjuk, hogy Jaroszláv, azt mondja, Marha! Ezen kényszeredetten röhögtök. De most már lastabban haladtok. Kicsit, mintha lehűttetek volna. És előírásszerűen tisztelektek azoknak, akiknek tisztelegnetek kell. Megkerülitek az öblöt, elcsavarogtok éjszak felé, amelyre az Ogava folyó felé vezet az út, és bekandikáltak a benszülöttek kunyhóiba. Gyöngemécses jég odabent, és látsz fekete szépségeket, Lányokat és asszonyokat éppen csak ágyék kötővel, ezek a teremtések hozzád dörgölődnek, kínálják magukat, az ujjaikkal mutatják, hogy hány frank, ha elveszted a fejed, becsalnak, megkínoznak, végül kifosztottan a sikátorba találod magad hajnaltájban. Az undor elfog, szeretnéd arcú köpni önmagad, s ráeszmélsz, hogy milyen drága mulatságban volt részed. Viszont ha jól megy, hetek múlva éppen olyan kiütést látsz a saját testeden, mint am a fekete Vénusz bőrén. Ekkor megrémülsz, az olvoshoz szaladsz. Delcassé megvizsgál, vértvesztőled, és a szemedbe vágja. Disznó! Hát miért nem vigyáztál magadra? De ez a rosszabbik eset. Egyáltalában nincs kedved a benszülöttek szűk, rosszagú, mocskos kunyhóját fölkeresni. Másután vágyódsz, másután, és még azt se tudod, hogy mi az hajrá, forduljunk vissza és talpaljunk tovább. És mentek, mentek, magadban elátkozod egész Afrikát, oda a legelső uzsorásnak húsz frankért, csak hogy ilyen bolond uzsorás nem létezik a világon. Különben is, te éppen azért vagy itt, hogy megvédd azt a földet, amelyhez egyáltalában semmi között sincs. Hiszen azért jöttél ide és valld be önszántatból, mert a kutya sem hívott. Kaporál Málén azt sem tudta azelőtt, hogy a világon vagy. Mindezért az átkos körülményeket okolod, valamint a jó torku ügynöködet, akik ezer egy éjszaka csodás világát ígérték neked. S kaptad helyette az ötesztendős, kemény, embertelen szolgálatot. No, édes fiacskám, azért ne szontjólodj el, hiszen most már mindegy. Benne vagy a gyönyörűségekben. Na és te is akartad. Különben is visszatértél már a városban, társaiddal együtt, és továbbkeresed azt, ami hiányzik, és amit eddig nem találtál meg. Egyszer csak megpillantod Jungú lebújának ócska üveggyöngyökből szőtt függönyeit. Bekandikálsz, és látod, hogy józanabb barátaitok már ott ülnek, némi kis homályal a lelkükön. Igen, igen, nekik is hiányzik valami, és ők se tudják, hogy mi. Hmm, gondoltok egyet, és betértek a lebújba. Leültök, italt kértek, Isztok, füstöltök, Néha kártyáztok, Hamisan kizsebelitek pajtásaitokat, És szépen összeveztek, Egymásnak estek, törtök, zúztok, Végül lehiggadtok, röhögtök, Azt mondjátok, semmi az egész, Egy kicsit mozogtunk. És a tantam dünnyög, A harmonika gyászosan nyekereg, Mintha halotti nótát Libegtetnének a tuareg zenészek. A négernök visonganak, Amikor hozzájuk nyolc, és Jungu, a fekete tulajdonos, ez a ravasz, fickó, aki már megjárta Amerikát, s ott megtanulta, hogy mi a jó üzlet. Nos, ez a sötétbőrű gazember most éppen úgy új italt áll nektek, mint évek óta mindig, feltéve, ha van hitelet, ha még nem csaptad be őt. Így hát újra isztok, és akkor ráeszmélsz, hogy ez még mindig nem az, ami neked hiányzik. De hát, mi a fészkes fene az? Még mindig nem tudjátok, aztán lassanként elérzékenyültök, elfecsegítek titkaitokat, öklömnyi kömcseppek hullanak az asztalra. Bőgtök, mint a bőgő majom. Igen, igen, drága látós magzatom. Ezek fölött a nyomorúságos, mocskos asztalok felett sírta el titkát a kis sesú, aki meglépett, de mégsem sikerült hazajutnia. A csontsai talán még mindig a sivár-sivatagba fehérlednek. Aztán krik, ez a sunyi belga paraszt, aki mindig azt mesélte nektek, hogy volt neki is egy tehene odahaza, és az csak akkor adta le a tejet, ha fütyült neki. Bizony-bizony, Krik bizony, itt vallotta be, hogyan ütötte agyon a biztosító társaság ügynökét, aki csúfosan becsapta. Valószínű, hogy azóta már találkoztak oda át a purgatóriumban, és úgy lehet, hogy ezekben a percekben együtt melegednek az örök parázson. Hiszen Krik pontosan két esztendővel ezelőtt harapott a fűbe. Aztán itt volt például Szerzsán Arizsne is, aki ne környékén hagyta a silány földi porhüvelyét. Na no, és Gypsy, akinek a szava járása volt, hogy Dámnet, aztán Clem, Ted és a többiek, akár holnap reggelig sorolhatnám őket, szegényeket, de hagyjuk, most nem ez a fontos. Hanem nézd csak, nézd, az egyik barátod előkotorja a tárcáját, és valamit előhalászik belőle. Egy fénykép. És hiddel el, ilyesmi is volt már ezen a mocskos asztalon. De mit törözte ezzel? A szemed kikerekedik, mint valami lépcsőházi kerekablak, és nézed, nézed a fényképet, amely egy fehér nőt ábrázol. Lihex, csak nem lass még a szemed is remeg, és kellő áhítatta a rebeged. Jaj, de szép, jaj, de gyönyörű, de isteni! Pedig odahaza azt mondtad volna rá, hogy ronda kövér olyan, mint egy olajos hordó, esetleg tucat szépség. Mégis mindegy. Fontos, hogy édes, drága, fehérbőrű nő, és most hirtelen feleszmélsz. Ez az, ami neked hiányzik. Sőt, minnyájatoknak. Bizony, bizony, ez nem hagyott nyugton. Ezért izgultál, talpaltál, verekedtél. Fehérnő kellene egyszer már édes, drága, aranyos, csókos kis fehérnő, amolyan ravaszképű, alattomos kis dög, aki lépte nyomon becsap, és mindig pénzért rimánkodik, mint valami koldús. A fénykép reszket a kezedben, aztán, de hol szerzel fehérnőt? A sötét égre nézel, fekete. Megbámulod a baluba vénuszokat, fekete, mint a fekete tenger, mint a tus, amit szétmázoltak errefelé. Csak a kormányzósági épület meg a kaszárnya és a rendőrség várszerű parotájának fal a fehér. Na, fiacskám, hát eredj fejjel a falnak! Ez a tudat megbolondít, és egyszerre oldhatatlan ésség fog el. Neked minden áron fehér nő kell. Hm, ha úgy véletlenül körmeit közé kaparinthatnál egyet, agyon szorítanád, agyon csókolnád, formálisan megennéd, de sajnos nincs. Nincs és nincs itt fehérnő. csak a telepesek között, és néha-néha egy-egy finom, kényes, filigrán, fehér ruhás kis nyafogó teremtés, aki autón jár, megcsodál minden, csak éppen téged nem vesz észre. – Nos, kedvesem, neked ezekhez a hölgyikékhez, enyhén szólva, kus. Egyébként nincs, nincs és nincs, csak egyszer valamikor régen fordult elő dualában, hogy egy kis fehér nő leereszkedett egy légionistához, de azóta… – Eh, damned! Egymás után léptünk be Juanga mocskos lebujába kicsit büszkén, kicsit kajánul, de határozottan jókedvel. Jungú ez a pávián képű pesti a nagyot hajól, a fekete vénuszok mosolyognak, a Tuareg zenészek szemében új fényvillan. A zene egyelőre hallgat. A csokoládé királynők ide-oda imbolyognak. Alakjukat híven vetítik vissza a kopott, ezeredes, olcsó, aranyrámás tükrök. A mennyezetről két sárga fényű villanylámpa lóg alá. A piszkos falakon millió légy és szunyog. A sarokban pókok szövögetik hálójukat, mintha csak rának vadásznának. Valaki kedélyesen hátba veregeti Jungut, és azt kérdezi nevetve, hogy újak-e a tükrök. Jungu nem sértődik meg, noha tudja, hogy gúnyolódnak vele, s a kedélyes hátba veregetés is meglehetősen drasztikus volt. De hát üzlet az üzlet. Üzlet, s miközben vigyorogva hajlunk, el van tökélve, hogy ma is becsületesen megvág bennünket. Ó, igen, igen, újak a tükrök, hazudja sejpítve, mint a japánok, s hozzáfűzi. Nálam minden új, légiósulak, Tükör, szép hölgyek, legek, asztalok, székek, pohalak, minden. Hm, a tüklök? Ez a legnagyobb hazugság. Jungu lebujában eddig talán még soha nem volt új tükör. A fene tudja honnan szerzi be az ócska holmikat, tény azonban, ha kedvük kerekedik törni zúzni, minden esetben, olyan árat számít fel a vacak, kopott, foncsorozott üvegekért, mintha valóban újak lettek volna. De hát ez hozzátartozik az üzletéhez, és már senki sem botránkozik meg rajta. Csoda, hogy nem mondod, hogy te is új vagy, dörmegi Bri, és most ő engedi a mancsát Jungo hátára. Jungu ezen is vigyorog, és megint hajlunk, mintha minden pillanatban derékbe akarna törni, és a kezét dörzsölheti. – Csak tessék, tessék, ulak, csak tessék! A túlregek felé tapsul, és erélyesen szól. – Zene, zene, az ulak zenét kívánnak! A fekete vénuszokat is megmozgatja. Mindegyiken lök egyet-kettőt, s a tomporukba csíp. – Mozogni, hölgyek, mozogni, szépen táncolni az ulaknak! mint a kígyósiklik közöttük szaporán előráncigálja a székeket, valamilyen koszos rongyal letörli, s megint beszél. Mit páláncoltokulak? Bód, Djint? Viszkit? Pitu rendelkezik, mint valami milliómos. Bord hoz, te fekete noé! Leülünk, Jungu elruhan és rövidesen előttünk áll az ital. Iszunk és iszunk, meg köznapi dolgokról, mintha kiszakadtunk volna abból a világból, ahonnan jöttünk, és erősen füstölünk. Juzon, a svájci, aki három esztendőt töltött a büntetőszázadnál, a csátó környékén, és most ezeket az esztendőket tölti újra itt az ezrednél pipára pöfékel. Egyszerű, fehér cseréppipa ez, egyedüli emléke otthonról, amit elhozott magával, és amit idáig megőrzött, annyi viszontagságon keresztül. Azt mondogatja, ha elfogja az érzelgés, hogy ő csak addig él, amíg a pipája el nem törik. De annyiszor mondogatta már, hogy ő maga is elhitte. Bebeszélte magának, éppen ezért féltékenyen vigyáz rá, mert ő sohasem akar idő előtt meghalni. A mennyezet alatt tömör felhőbe áll a füst, a tuareg zenészek veszett verik a tamtamot, a harmonika nyekerek, sikong, jajgat, a nők táncolnak, a lepel libeg rajtuk, Mindez összezavarodik. Egy közös képet kap tarkát, füllesztőt, kábítót. S mintha az egész, így, ahogy van, lebujostól, emberekkel, nőkkel, férfiakkal, tükrökkel együtt ennek az átkozott életnek az örök, nyavayás ritmusát szimbolizálná. Hirtelen emlékek elevenednek fel bennünk. Erre a vacak harmonikára Ted egyszer azt mondta, hogy Gizek körül az egyik feltárt királsírban találták. Hát Ted már nincs, meghalt, de a harmonika itt van még, és még mindig nyekereg. Vasili az orosz hirtelen magához rántja az egyik néger szépséget. Testvérek között legalább háromszáz éves. Átöleli, megszomogatja, aztán mély undorral beledug. Eredj! Hördülj, és felhajtja a poharát. A nőstény ördög szűkölve tápászkodik fel a földről, látjuk a szeme könnyes, az arca mérhetetlen keserűségről tanúskodik. Brilla flamant, patkós angyal megszánja, pénzdarabot repít felé, slám a keserűség eltűnik a szerencsétlen ember képéről, s már megint mosolyog, táncol, kelleti magát. És a kutyának sem kell. Egyelőre. Vaszili azonban, ki tudja, mi kaparhatta elő a lelkéből, az asztalra könyököl is beszélni kezd. Elmondja, hogy valamikor Gárdatiszt volt otthon, és mikor jött a forradalom, nyakába vette a világot, és Belgiumban kikötött. Belgiumban volt minden, sofőr, utcaseprő, bártáncos, szipőtisztító és zongorista, de minden hiába volt, nem bírt beilleszkedni az új életbe. Végül elcsúszott egy jó pár ezer frankos házasság szédelgése. Mi régiák már sokszor hallottuk ezt a történetet, de Pitu, ez a kis csirkefogó még nem, és incselkedően rásúnyít a néhai tisztre. Ennye ennye monsignor, hát hogyan tehetett ilyet? Vaszília kölyök lebámul, mintha nem értette volna a kérdést, aztán elvigyorodik. Igazad van, sőt, egyáltalán nincs igazad, mert én nem voltam se is se házasság szédelgő, csak, csak szavai sírásba fulladnak. Az asztalra borulva bők, majd felszegi a fejét, italérű volt, és amikor megkapta, iszik. A sírónóta vége röhögés. A tuaregek tenyere szaporán mozog, valahogy kisértetiesen püfölik a dobot, Tam, tatam, tam, tam, tam, tatam, tatam, ta és a harmonika, ez az átkozott szerszám, mint a haldokló jajong. Az ital fogy, jungó készségesen hordja hozzánk, ahányszor az asztalhoz lép, szertartásosan meghajol. Walpul váratlanul kirúgja maga a széket, és kiegyenesedik. Gyerünk a külön szobába, fiúk, mondja, és már indul is utána megyünk. Legelől junkusz alatt fürgén, mintha kergetnék. A külön szobában, amely nem különb, mint a külső helység eltekintve a néhány adon használt jégkényszőnyeget, ismét rendelkezik. A szutykos rongyal a székeket, asztalokat törölgeti. Elhelyezkedünk, miután az asztalokat összetoltuk, újabb italok érkeznek, a zenészek is betolakodnak a fekete vénuszokkal együtt, és most kolongó tapsol, csendetint, aztán énekelni kezd. Rettenetes hamis hangom. Szerencsére Kolombó nem tudja végigénekelni a nótáját. Megcsuklik, mintha akadt volna a torkán. Néhányszor még kísérletezik, aztán végleg elhallgat. A tuvaregek jobban örülnek, mint mi, s nyomban verik, püfölik a dobokat. Tam-tam-tam. Talán a végletekig. Most azonban Whirlpool in és a svéd felé fordul, aki vele szemben az asztal túlsó szélén ül. Mondd csak, Sronström, tulajdonképpen miért akart eltenni téged lábalól az a himlőhelyes pofájusakál? Kérdé érdeklődve. A kérdés hirtelen jött, és egyszerre felébresztette bennünk is a kíváncsiságot. Igen, igen, mi volt ennek az oka? Minden szempára svédre irányul, és kíváncsian lessük a feleletet. Sronström azonban úgy tesz, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Hangtalanul ízik. az órát egészen beledugja a pohárba. A rűthajú kanadai neki dől az asztalnak, bal keze átnyúl felette, és mikor a svéd leteszi a poharát, megragadja a csuklóját. Hallod? recsen érdesen. Miért volt az a cirkusz felett délelőtt? A feleletelől nem lehet kitérni, és Tronstrom krákog, mint torkán mellé ment volna az ital. Cirkusz? Csavargatja a fejét bután. Ugyanmiféle cirkusz? Whirlpoolt elönti az indulat. Te! Ne test magad baromnak, tudod, hogy miről van szó. Hát a futás, meg a kút, szóval a kínzás. Szonström a fejebóbját vakargatja, és úgy tesz, mintha csak most emlékezne erre a jelentéktelen dologra. Ja, tudom már, Malin disznókodása, úgy Hát, az igazán semmi sem volt, vagyis csak szamárság, és tulajdonképpen a fölszerelésem miatt marháskodott velem. Nem igaz! Sivítja Bri, mint valami Siréna. Más volt ott az ok, nekünk nem hazudhatsz! Biztosan nőj, te szemtelen fráter! Sonström a vállak közé kapja a fejét, riadtadt tekintet, látszik, hogy már nem mert tagadni, de még egyszer megkísérli. Nem, nem, Bri, te nem jól mondott, semmiféle nő nem volt közöttük, hanem, hanem izé... Megmondom. Tudjátok, ma akkor a reggel nagyon tiszteletlenül viselkedtem vele. Hát ezért vett elő a sakál. Nagyon ügyetlenül füllent, minden szava hamisan csenk hogy senki sem hiszi el az újabb mesét. Whirlpool dübegurul, merően a svéd szemébe néz, szúrósan, fenyegetően, és az öklét maga elé fekteti az asztalon. Figyelte te, hú minket nem bolundítasz el, főként engem nem. Egyenes választ, ha kérdezünk, mert ráfizethetsz a hazugságra. – Ne felejtsd el, ha Pitu nem lép közbe, akkor most már delkászé szobájába rugad az utolsókat. – No, és mi a hála? Ezt érdemeljük mi? Beszélj! Vaszília vállára ült, beszédre bíztatja, mások lökdösik, a harmonika halkan cincog, a Tuareg türelmetlenül nyomkodja a billentyűket, és Sonström cigarettára gyújt. Cseppet sem hagyja magát zavartatni, de látjuk, hogy már elkészült a vallomásra, és hogy rövidesen beszélni fog. Még egy bíztatás valakitől, aztán a svéd kinyitja a száját. Jó, megmondom. Igazatok van. Nektek nem szabad hazudnom. Ez hálátlanság lenne. Nos, egy nő miatt volt az egész. Bri jól mondta, hogy nőügy. Ez aztán meglepő. Nagy meglepetés. Nőügy. Juzon tele a röhög. Azt morogja, hogy érdemes egy fekete nőstényért veszekedni. Hiszen annyit kaphat, amennyit csak kell, csak fizesse meg őket. Kolombó is így vélekedik, s most, ahogy oldalt pillantok, látom, hogy Pitu, ez a kis csirkefogó lassan kisonfordál az ajtón. Vajon hova megy a kölyök? Tűnődöm, de most megint a kanadai szól. Aztán miféle nő az, hadd halljuk! A hangja már nem recseg úgy, mint az imént, ő is azt gondolja, mint mi mindannyian. Fekete Vénusz! Sonström kelletlenül húzogatja az orrát. Hát, olyan fontos az. Nő, nő. Minden nő egyforma. Ennyi elég talán. Ha ezt nem mondja, ha füllent, akkor elsiklunk a dolog felett. De a kertelés felkeltette bennünk a gyanút. Egyszerre többen kérdezzük. Miféle nő az felej egyenesen? A svéd nagyotnyel, aztán kiböki. Egy fehér nő. Egy francia nő. Bámulunk. Nézzük, mintha nem akarnánk hinni annak, amit hallottunk, s alatt felvillan az agyunkban a régi kívánság, a régi vágy, a kínzó vágy, a fehér nőképe. Igen, igen, ezért gyötrődünk, ez izgat bennünket, ez hozza tűzbe a vérünket, ezért nyögdécselünk önmagunknak hangtalan szavakkal. Nem tudunk szóhoz jutni a meglepetéstől. Sonström azonban körültekint és folytatja mondókáját. Hogy a napokban egy fehér nőt pillantott meg az utcán, a nő rámosolygott, és pontosan leírta a házat, helyesebben a kunyhót, ő is Megmondta azt is, hogy hol lakik. Aztán tegnap előtt, mert meglátogattam, fiúk esküszöm, hogy semmi sem volt közöttünk, szóval tegnap előtt, amikor meglátogattam a kapuba, Malinnal találkoztam. Azt kérdezte, hogy hova megyek. Én persze megmondtam, és ő erre egyenesen megtiltotta, hogy még egyszer betegyem a lábam a kis francia nőhöz. De aztán tegnap mégiscsak elmentem hozzá. Azért siettem ki a kaszárnyából parancs kiadás után. Szóval úgy gondolkodtam, Malin nem tilthatja meg, hogy felkeressem őt. Ez nincs a szolgálati szabályzatban. Vagy talán Katarína, csak őrámos rá Másra senkire sem? úgy -e, Igazam van. Na hát, és én tegnap este is elmentem hozzá. Jó tíz percet beszélgettem vele, és akkor betoppant Malin, és kizavart engem. Akkor azt mondta, hogy majd még beszélget velem, és ma aztán beszélgetett is. Hát ez történt, fiúk, mindent elmondtam. Lassan magunkhoz tértünk, de a szemünk lángolt, lobogott. Különös izgalom vesz rajtunk erőt, izmaink összehúzódnak, topogunk, a poharat forgatjuk, és mindegyikünk arca piros, mint a vér. Láz ez, roppant láz. A régi láz kitört rajtunk most, hogy megtudtuk. A közelünkben van az a nő, aki után vágyakozunk. A fehér nő. Volpul a garériát nyúzza ideges ujjakkal. Hát nem volt szép tőle, Sonszröm, hogy a barátaid előtt elhallgattad a dolgot. Ez igazán nem volt szép. Mert akkor, ha mi is tudunk Katerináról, Malin nem rúghatott volna kitéged a lakásából. Nem bizony, mert ott nem kaporál, ott csak férfi. No és, izé, mond csak, fiatal a nő? Fiatal, jön a svét hangja valamilyen nem látható mélységből és sóhajt. Egyre gyorsabban lélegzünk. No és, mond szép, faggatja Vópul. Sonström lehunja a szemét és álmodozó rajongással mondja. Nagyon, isteni szép, nagyon szép, bájos. Minden szó felitatódik a fülünkbe, agyunkba, és szinte látjuk az ismeretlent, akiről eddig nem is tudtuk, hogy létezik. A kanadai úgy látszik hirtelen roppant szomjas lett, és fölhajtott egy pohár bort. No, és beszélj róla! Kicsoda? Micsoda? Hogyan került ide? Mit keresít? Kinek a lánya? Solström kinyitja a szemét, és széttárja a kezét. Többet nem tudok róla, nem értem rá vele bővebben foglalkozni. Mondtam, hogy Malin közbelépett és kilökött. Csak azt tudom, hogy Katerina a neve, és hogy egyszer meg akartam ölelni, a kezemre ütött. Azt mondta, hogy Csit, ez nem szabad, nekem van ám valaki. Azt hiszem, hogy Malin, a disznó. A harag föllobbant, mindannyian fölhördültünk. Volpul képe egészen eltorzult a düktől. Malin! Malin! A sakál! Hm, hát én majd adok neki nőt. Annak meg Malint, mormulja fenyegetően, és újra a svédhez fordul. Szóval tudod, hogy hol lakik? Tudom. Akkor gyere, vezes minket oda. Minnyájan felálltunk, lugdostuk, lögdöstük a székeket, izgatottak vagyunk, de Sonström még jobban. Walpul, kérlek, nem menjetek most oda. Az avaddisztnó biztosan nála lesz ezekben a pillanatokban, és tudod, hogy milyen. Kérleli a kanadai, de az tagadóan rázza a fejét. Nem, nem, nem. Oda megyünk, most mindjárt. Szembenézünk vele a sakállal, és ha úgy adódik, akkor leszámolunk vele, most, mindjárt. Igen, igen, leszámolunk vele, ha ott lesz. Nos, dere gyere, induljunk. Nincs ellenvetés. A svéd belátja, és megadja magát a sorsának. A kanadaival nem jól kezdeni. mindenki ismeri az erejét. Sonström kikászálódik az asztal mögül. Induljunk. Jungu kétségbeesve nyafok körülöttünk, hogy Fizetni kérem, ulak, fizetni, de senki sem figyel rá. Whirlpool, mert Jungo a karjába kapaszkodott, arrépp Menj a fenébe, mit bőksz te fekete majom, megkapod a pénzed, hogyha visszajöttünk. Jungu szűköl ott, ahová esett, és Kolombó éppen ki akar lépni az ajtón, amikor betoppan Pitu, sápattan, remegve, s a szemét úgy forgatja, mint a nők, amikor megrémülnek. Hát ez megint mi a csoda? Mi van a kölyökkel? Körébe álljunk, mert az az érzésünk, hogy Pitu a francia lánynál járt, és egyszerre többen kérdezzük. Mi történt veled, Pitu? A kölyök hápog, nyel, aztán kirobban a száján. Elrabolták. Kezét tördeli kétségbe esetten, és még jobban forgatja a szemét. És mi most már bizonyosan tudjuk, hogy a francia lányról van szó. Whirlpool azonban mégis megkérdi. Kit raboltak el? Pitunak szeméből csak a fehérje látszik. Katerinát! Kolombó nyög, Bri vinnyog, Juzon a pipáját markolgatva dörmög, és Whirlpool mellen ragadja Pitut. Hazudsz, te féreg! A kölyök lapít, mint a banána fűben, de megint ravaszul fénylik a szeme. Nem hazudok, most jöttem tőle, akkor szaladtam el hozzá, amikor Schornström beszélni kezdett róla, és a lakását üresen találtam. Üresen, értitek? Nyavajog, megint a kezét tördeli, egész oda van. Elrabolták, ezt mondja a benszülött asszonya akinél lakott. A kanadai elengedi a kölyköt, s egy lépést hátralép. Úgy, szóval te is tudtál a nőről. Pitú leszegi aztag az ember fejét. Új, én is tudtam róla. Mit tudsz róla? Pitu még a szemét is lecsukja. Két hónap óta tudok róla, akkor jött ide. Whirlpool kicsit hallgat, aztán – És azt mondod, hogy elrabolták? Pitu felnéz. – Nem csak mondom, hanem így is van. A benszülött nő tanúskodik róla. A kanadai homlokán redők gyülekeznek. – Úgy, te féreg! Aztán kirabolta el a nőt. Azt mondta a benszülött asszony, hogy egy légionista, egy tizedes. – Valaki azt rebekte. Malin volt a bitang. Pitu gyorsan rávágja. Ui! igen, ő lehetett a bitank. Mindjárt rágondoltam. Alig, hogy kiejtette a száján, Whirlpool nagyot üvöltött, és megint megragadta a kölyköt. Megrázta. Hát engem akarsz félrevezetni, te dők, te aljas, engem? Azt hiszed, hogy az én gyomrom minden hazugságot bevesz? Mi? A marka följebb csúszik a kölyök melléről a nyaka felé. Megmondod mindjárt, hogy hol van a nő, vagy pedig megfojtalak, te férek, te kukác. Még nem érte el pitunyakát, nyakát, s most a kölyök hirtelen előrelöki a kezét, melbevágja a kanadait, aztán ki akar siklani az ajtón. De nem sikerült. Holpul ügyesebb volt, mint ő. Egyetlen ugrással beérte, és most már megint a markába ficánkol a kölyök. Nem lépsz meg, te taknyos! Nem, erről biztosítalak! És most beszélj különben! Alaposan megrázta, majd a balját felemelte, és le akar sújtani. A keze már a levegőben volt, amikor hirtelen kürt szóharsant. Trá, trá, trá, trá, rá, rá. Kaparált megfújta a kürtöt. Riadó! Walpul keze lehanyatlik, de még nem engedte el a kölyköt. Pitu pedig csendesen mondja. Na, nem hallod, Walpul? Riadó, gyerünk, gyerünk! Egy hatalmas pofon csattan a kölyök képén, aztán még egy. A kanadaitól kapta. Ne, Előleg te taknyos! A többit majd azután kapod. Jungut sebesen elintéztük, aztán rohantunk, talpaltunk a kaszárnyába. Percek telnek el, aztán befordulunk a kapun. Whirlpool azonban elszakadt tőlünk, és a kantin felé fut, mi pedig fölfelé a lépcsőn. Még javába készülöttünk, amikor Whirlpool berobban a szobába. Egyenesen Pitu elé áll. – Te gyalázatos! – mondja félhangosan. – Malid ugyan nem volt a kantinba délutánóta nem látták ott, de azért nem hiszek neked. Bri élesen kiált az ajtótól. Attention! A küszöbön kaporál Malinát, és merően néz minket. Hanem a keze. A keze ökölbe szorult.